פרק ה' זה ספר תולדות אדם ביום ברוא אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, זכר ונקבה בראם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם ביום הבראם. ויחי אדם שלושים ומאת שנה, ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שט ויהיו ימי אדם אחרי הולידו עת שת שמונה מאות שנה ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי אדם אשר חי תשע מאות שנה ושלושים שנה ויעמוד. ויחי שת חמש שנים ומאת שנה ויולד את אנוש. ויחי שת אחרי הולידו את אנוש שבע שנים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 חמש שנים ותשע מאות שנה ויעמוד. ויחי כנן שבעים שנה ויולד את מהלל אל. ויחי כנן אחרי הולידו את מהלל אל ארבעים חמש שנים ושישים שנה, ויולד את יערד. ויחי מהלל אל אחרי הולידו את ירד שלושים שנה ושמונה מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי מהלל חמש ותשעים שנה ושמונה מאות שנה, ויעמוד. ויחי ירד שתיים ושישים שנה ומאט שנה, ויולד את חנוך.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 ומעיצבון ידינו מן האדמה אשר אררה אדוני. ויחי למך אחרי הולידו את נח חמש ותשעים שנה וחמש מאות שנה ויולד בנים ובנות. ויהי כל ימי למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה ויעמוד. ויהי נוח בן חמש מאות שנה ויולד נוח את שם, את חם ואת יפה.